A félelmetes török ellenség Amíg a törökök csupán a földközi tenger keleti felében terjeszkedtek, és Velence érdekeit veszélyeztették, addig Spanyolország nem nyugtalankodott. Még nem is bánta, ha Velence hatalma egy kisé meggyengül. Kellemetlenné akkor vált a helyzet, amikor Szulajmán újonnan épített hajóhada egyre nyugatabbra merészkedett, és a törökök Tripoliszi, Tuniszi és Algíri Mór veszélyes ellenségként néztek farkas szemet a spanyol partokkal. Elnyeléssel fenyegették a spanyolok által birtokolt szigeteket. Ezek az észak-afrikai kikötők, a kalózkodás központjai voltak. Az előzött móroktól és moriskóktól kezdve, minden rendű és rangú renegátokig, hitehagyott keresztényekig, kalandorokig és menekült bűnözőkig, mindenre elszánt harcias elemek tömegei gyűltek itt össze. Kalózhajóik rettegést keltettek a spanyol és dél pantok pontok mentén. 1565-ben azonban a szokásos rabló hadjáratoknál nagyobb vállalkozásra került sor. Szolimán szultán meg akarta szerezni Máltát. Ezt a Sziciliától 90 kilométerre délre fekvő szigetet, a földközi tenger nyugati medencéjének természetes őrhelyét, a páratlan fontosságú stratégiai támaszpontot. Máltát 1530-ban adományozta ötödik Károly császár a johannita lovagrendnek. A vitézül harcoló lovagok a törökök nyomására végül is kénytelenek voltak elhagyni korábbi székhelyüket, radaszt. Nagy Szulajmán most Máltáról is tovább szerette volna űzni őket. 1565. májusának közepén több mint húsz ezer török szállt partra a kis szigeten. A lovagok Jean de la Valletta nagy nagymester irányításával rendkívül hősiesen védekeztek a négy és fél hónapig tartó ostrom alatt. Végül már egyetlen erőt behúzódtak vissza, de tartották magukat. Harcok és járványok következtében a török sereg nagyobbik része elpusztult, és amikor spanyol támogatás is érkezett az ostromlottat megsegítésére, a törökök visszavonultak. Szeptember 12-én az utolsó hajójuk is eltűnt a láthatáron. Az európai közvélemény lelkesen ünnepelte a hősöket. Később Lavalettának nevezték el a sziget fővárosát, a lovagrend nagymesterének nevéből. A győzelmekhez szokott törökök számára viszont kellemetlen és szokatlan élmény volt Málta sikeres ellenállása. A török fővárosban, Konstantinápolyban kövekkel haigálták meg a nagy számban közöttük élő keresztényeket. Így vezették le tehetetlen haragjukat. Szulajmán a következő évben ismét szárazföldi hadjáratot vezetett, megint Magyarország ellen. 1566-ban azonban Szigetvár falainál nem csak a hős Zrínyi Miklós és önfeláldozó katonái lelték hősi halálukat, hanem maga a nagy hódító is itt fejezte be életét. 1568-ban Miksa, Habsburg császár és magyar király hosszabb időre szóló békét kötött a törökökkel, így azok most újult út erőlbe fordulhattak földközi tengeri célpontjaik ellen. Igaz ugyan, hogy nagy Szulajmán szultánt nem követte méltó utód a tródon. Fiából, második Szelimből, aki csellel ragadta magához a hatalmat, minden uralkodói és emberi nagyság hiányzott. A kicsiny, elhízott, iszákos embert, a kortársok egyöntetűen a török birodalom addigi legtehetségtelenebb uralkodójaként jellemezték. Minden reggel megivott egy fél üveg pálinkát. Rendkívüli élvezettel adta át magát az evés örömeinek. Étkezéseihez a vallási tilalmak ellenére bort is fogyasztott. Néha három éjjel, három nap nem kell fel a lakomától. Az evésen kívül egyéb testi gyönyöröknek is mértéktelenül rabja volt. Idejének fennmaradó részét pedig csak játékkal töltötte. Emellett hirtelen haragú és fősvény is volt, amit az alattvalók nagyon rossz néven vesznek egy uralkodótól. Ezekhez az emberi rossz tulajdonságokhoz még makacs önhitsség is járult, ami megakadályozta a helyzetek reális felismerésében. Ingatag jelleme kiszámíthatatlanná kapkodóvá tette. Környezete állandó bizonytalanságban élt és rettegett tőle. Hogyan is tudott a hatalmas török birodalom világra szóló sikereket elérni egy ennyire gyatra uralkodó vezetése alatt? minden bizonyal úgy, hogy Szelém Szultán nem maga kormányzott, hanem kiváló képességű nagy vezérére, Szokoli Mehemedre bízta az ügyek intézését. Vér szerint Szokoli Mehemed nem volt török származású. 1453 és 1623 között 48 nagyvezérből mindössze öt született török családból, hanem Ragusa környéki Bosnyák, aki a szörnyűséges gyermekadó folytán került a hárembe szolgafiúként. Itt nyerte török nevét. Tehetségével, alkalmazkodó képességével, kegyetlenségével, Fényes pályát futott be, amelynek során a szultán kincstárnoka majd a török flotta parancsnoka lett. 1564 óta a nagyvezéri méltóságot, azaz a fő parancsnoki tisztséget is viselte. Szelim lányát vette feleségül. Mindent elért tehát, amit a török birodalomban egy kivételesen sikeres alatvaló egyáltalán elérhetett. Származása, a három intrikái között szerzett tapasztalatai fiatalon megtanították arra, hogy tudjon szolgai módon alkalmazkodni, hízelegni. Mindig kivárta a kedvező időpontot, hogy a kellő pillanatban sújtson le ellenfelére. De megtanulta a diplomácia finom eszközeinek a mesteri alkalmazását is. Az 1560-as években már idős, de jó megjelenésű, magas termetű, méltóság, teljes szokoli, sokkal inkább rendelkezett a kormányzáshoz szükséges tulajdonságokkal, mint szultánja. Viselkedését, intézkedéseit az határozta meg, hogy bármi áron igyekezett megtartani a hatalmat, és elkerülni a kegyvesztést amelynek annyi példáját látta hosszú élete során. Mivel az ügyek legfőbb intézése, a diplomáciai tárgyalások vezetése, a kinevezések mind az ő kezében futottak össze, mesébe illő vagyont is gyűjtött magának. A török államszervezetéből következően azonban mindez nem nyújtott neki biztonságot és nyugalmat. Állandóan rettegett, hogy elveszti a szultán kegyét, és a többi pasa irítségétől, intrikáitól is félt. Egyébként joggal, mert a török udvarban egyre erősödött annak a csoportnak a befolyása, amely elérkezettnek látta az időt, Velence hatalmának a megtörésére. Velence nem szállt fegyveresen szembe a törökkel, hiszen Egyedül nem lett volna ehhez elég ereje. Kényszerűségből inkább megalkuvó szerződéseket kötött a portával. Tetemes pénzzel, ajándékokkal, a befolyásos főtisztékviselők megvesztegedésével hosszú évtizedeken keresztül sikerült biztosítania, hogy a törökök megtűrték a velencei kereskedelmi flottát a földközi tenger keleti felében. Úgy látszott, hogy a törökök most ezen a politikájukon akarnak változtatni. Már évek óta rebesgették, hogy újabb török támadás készül. 1569-ben lázas munkát lehetett megfigyelni a konstancinápolyi arzanálban. A 16. század közepén mintegy millió lakusú konstancinápoly a török hajóépítésnek is központja volt. A város lakosságának csak mintegy 60% százaléka volt török, a többi különféle nemzetiségű keresztényekből, nagyrészt görögökből, valamint zsidókból állt. A három részre tagolódó városnak középső, két oldalról az aranyszarv övöl és a boszporusz tengerszoros által övezett részében, Galatában épült fel Kasim Pasha Arzenálja. Ez külön világ volt a mozgalmas városon belül is, nagyrészt görög lakossággal. A törökök sosem voltak híres hajóépítők és hajósok. De egy sor nyugati keresztény rabott, valamint tatárokat is dolgoztattak itt rabszolgaként a magas fallal körülött partmenti hajóépítőtelepen. Anyagraktárak is helyet találtak itt, valamint mesteremberek tömegei. Hajóépítők, ácsok, asztalosok, kovácsok, kötélverők, vitorlakészítők, na és mindenféle kereskedő a sok ember élelmezésére, ellátására. Itt lagott a flotta főparancsnoka, a kapudán is udvaltartásával. Ez az Arzenál negyed, mint egy 30 ezer ember fogadott magába. És akkor még se szerű száma nem volt a Galata kocsmáiban lézengő tengerészeknek, katonáknak, akik csak arra vártak, hogy hajós kereskedők vagy toborzó tisztek felfogadják őket. Természetesen velencei kémek is bőven akadtak a nyizgősokaságban. Most ők jelentették, hogy a törökök szokatlanul sok hajót építenek, és embereket toboroznak a fedélzetükre. Arról is suttogtak, hogy a következő támadás várhatóan Ciprus ellen fog irányulni. Második fülöphöz is eljutottak ezek a kósza hírek, és a spanyol udvarban még bizonyos kárörömmel is fogadták annak a lehetőségét, hogy a törökök, Velencét megleckésztetik. A Ciprus elleni támadás tervének volt egy különösen lelkes híve. A portugáliai származású zsidó, kereskedő és pénzhitelező Joseph Mikasz, akit a spanyolok űztek el alföldről. Esküt ellensége lett Spanyolországnak és minden lehetséges módon ártani igyekezett neki. A szultánnak adott nagy pénzkölcsönök révén óriási befolyásra tetszert a török udvarban, és minden igyekezettel Ciprus megtámadására ösztönözte a török vezetőket. Szelim császár megígérte, hogy Ciprus elfoglalása után az egész szigetet neki adja. Mikasz boldogan ábrándozott jövendő hatalmáról, új nagy címert is készítetett magának, amely ciprus címereit is magában foglalta. De nem csak passzívan várta a megígért hatalmat, hanem titkos ügynökei révén mindent megtett annak az érdekében, hogy ott ártson a velencei köztársaságnak, ahol csak tud.